22. A németek úgy ébresztettek bennünket, hogy kihúzogatták a szegeket, amiket este az ajtóba vertek. Napfény tűzött be a deszkák résein, apró fénypontok világítottak meg egy zsíros homlokot, egy leválló talpú bőrcsizmát, a szarugombokat egy öregember kabátján. Vika mellettem ült, a körmeit rákta. Módszeresen rágott, nem az ideges ember nyugtalanságával, hanem mint a hentes, aki a kíseit élezi. Valamikor az éjjel odébb csúszott tőlem, és én észre sem vettem. Felpillantott, amikor megérezte, hogy nézem, de semmi kedvesség nem látszott a szemében. Ha a sötétben volt is köztünk egy csöpnyi meghittség, az virradatra elillant. Nyílt az ajtó, a németek beordítottak, hogy mozogjunk, és a parasztok lassan tápászkodni kezdtek. Láttam, hogy az öreg gyima az orjúkához nyomja bütykös mutatóúját, és kifúj egy nagy takony csomót, ami majdnem eltalálta a mellette fekvő arcát. – Ah! – mondta Kolja, aki éppen a sáját tekerte a nyaka köré. – Milyen szép is lett volna a paraszt elvtársak közt cseperedni fel egy termelő szövetkezetben. – Nem, de? – Miközben a foglyok kifelé sorjáztak, valaki a kamra túlsó szélénél felkiáltott. Akik a közelben voltak, arra fordultak, hogy lássák, mitől ilyett meg, aztán izgatottan súgni-búgni kezdtek. Mi a magunk zugából csak a parasztok hátát láttuk. Kólja is én felálltunk, mert érdekelt bennünket, mi lehet a felfordulás oka. Vika közönösen az ajtó felé indult. Oda mentünk a kamra másik végébe, Megkerültük a matyogó parasztokat és lenéztünk az ott heverő emberre. Markov bemószerolója volt az, a torka elvágva, a vér már rég kifolyt belőle, az arca kréta fehér. Álmában gyilkolhatták meg, különben hallottuk volna a kiáltását, de a szeme felpattant, amikor a kis belevágott a bőrébe, valósággal kidüllett az üregéből és borzadva merett lefelé fordított arcunkba. Az egyik paraszt lerángatta a bakancsát, a másik elvette a báránybőr kesztyűjét, a harmadik kihúzta a nadrágja bujtatóiból a bőrövét. Kolja letérdelt és felkapta a vattázott sapkáját, mielőtt mások megkaparinthatták volna. Vika felé fordulva láttam, hogy megigazgatja maga nyúlprém sapkáját, mélyen belehúzza a homlokába. Rám pillantott, és kiment a szerszám kamrából. Ugyanakkor belépett egy német katona, akit bosszantott a késlekedés, már-már elsütötte a fegyverét. Aztán észrevette a hullát, a tátongó torkát, a vértócsát, amely a feje alól indulva szétterjedt a deszkákon, iszonyú fekete szárnyakat alkotva két felül. A látványtól csak még mérgesebb lett. A tisztek magyarázatot fognak követelni. Kérdezett valamit németül, de úgy, mintha nem is nekünk szánta volna, és választ sem várna rá. Kólya köhintett, és válaszolt neki. Fogalmam sem volt, mennyire tud Kólya németül, de a katonát láthatólag meglepte, hogy egy fogója az ő nyelvét beszéli. A német megrázta a fejét, vakkantott valamit, és a hüvelykujjával mutatta, hogy menjünk ki. Odakint megkérdeztem Kólyától, mit mondott neki. Azt, hogy a parasztok még náluk is jobban gyűlölik a zsidókat. És ő mit felelt? Módszeresen kell ezt csinálni. Igazi német. Kóli az új sapkáját igazgatta, nem volt elég nagy, de sikerült annyira lecibálni a fülvédőket, hogy a zsinórt megköthesse az álla alatt. Szerinted okos dolog elárulni nekik, hogy tudsz németül? Azután, ami tegnap történt? Nem, veszélyes, de így legalább nem fognak tovább faggatózni. A foglyokat egyes oszlopba állították, Csoszogva az éles reggeli napban hunyorogva közlekedtünk egy megtermett, még mindig álomittas, leragadó szemű katona felé, aki mindenkinek a kezébe nyomott egy kerek, kőkemény, száraz kétszer sültet. Jó jel, mondta Kolja, a kétszer sültet kocogtatva a körmével. Hamarosan elindultunk délnek a jáger századdal, fejünket leszekbe a szélben. Ma úton meneteltünk. Bár több réteg kerekek által feltúrt hóborította. Néhány kilométerre az iskolától elhaladtunk egy emga feliratú tábla mellett. Megmutattam koljának. Hm, milyen nap is van? Gondolkodnom kellett, visszaszámoltam a napokat szombatig. Szerda. Holnap kellene beállítanunk a tojásokkal. Szerda. Tizenhárom napja nem szartam. Tizenhárom nap? De hát hova lesz? Végül is ettem ezt azt. Kedves leves, egy kis kolbász, a vajazott krumpli a lányoknál, fejadakkenyér, kenyér. Hová lett, csak ül a hasamba, mint egy kurva daganat? Szarni szeretnél? kérdezte gyima a szakálas öreg paraszt, aki meghallotta a kólyas iránkozását. Főzzél, bengekérget, íd meg a levét, az eredmény sose marad el. Csodás, látsz itt valahol bengét? Gyima az utat szegélyező fenyőkre pillantott, és megrázta a fejét. Majd fütjentek ha látok. Ezer köszönet. Talán forró vizet is találsz majd hozzá. Gyima már egyenesen előre merett, és kötelességtudóan lépkedett, mert az egyik katona felénk nézett. Sztálin meglátogat egy termelő szövetkezetet Moszkva mellett. Kérdezte a viccmesélő hangján kolja. Kíváncsi rá, hogyan haladnak az öt éves tervvel. Mondd csak, elvtárs, kérdezi az egyik parasztot. Milyen volt az idei krumpli termés? Nagyon jó volt, Stálin elvtárs. Ha fölpupoznánk, egészen az Isten ígérne. De hiszen nincs is Isten, paraszt elvtárs. Hát, krumpli sincsen, sztálin elvtárs. Szakálas. Minden jó vicc szakálas, különben nem mesélnék annyian. A fajták, akik egyáltalán nem szórakoztatóak, nem tehetek róla, ha sosem nevetsz. A lányokat megnevetettem és csak ez számít. Gondolod, hogy ő tette? Kérdeztem. Értetlenül nézett rám, aztán észrevette, hogy Vikát figyelem, aki ma tőlünk távolabb, a sor elején menetelt. Persze. És csak egész éjjel szorosan mellettem feküdt, amikor elaludtam, a feje a vállamon volt. Sose voltál még ennél közelebb a szexhez, látod? Hallgattál rám, és tanultál. Aztán valahogy elszabadult mellőlem, pedig én nagyon néberalvó vagyok. Kúszva megkerült, vagy harminc parasztot a tök sötétben. Elvágta annak az embernek a torkát, és visszajött. Annélkül, hogy bárkit felriasztott volna. Kója bólintott. Vikát nézte, aki egyedül lépkedett, állandóan az utat pásztázva, valamint a német katonák elhelyezkedését mérítskélve. Tehetséges gyilkos. Csillagász létére tényleg az? Haha, <gül> ne így el mindent, amit hallasz. Szerinted hazudik? Egy darabig biztosan járt egyetemre. Ott szoktak toborozni, de azt ugye nem hiszett kicsi oroszlán, hogy a csillagászati szemináriumokon tanult meglőni. lőni. Enkávédés. Minden partizánosztakban vannak ügynökeik. Ezt nem tudhatod biztosan. Megállt pár pillanatra, hogy lerugdossa a havat a talpáról, és közben belém kapaszkodott. Persze, semmit sem tudhatok biztosan. Lehet például, hogy téged nem is levnek hívnak. Lehet, hogy te vagy Oroszország történetének legnagyobb kanja. De mérlegre teszem a tényeket és következtetek. A partizánok helybeli harcosok. Ezért olyan hatékonyak, jobban ismerik a vidéket, mint amennyire a németek valaha is ismerni fogják. Barátaik vannak a közelben, családtagjaik, emberek, akik élelmet és biztonságos szállást kaphatnak, ha kell. Na most, szerinted milyen messze van ide Arhangelszk? Nem tudom. Én se tudom. Hét-nyolcszáz kilométerre, annál még a német határ is közelebb van. Azt hiszed, a helyi partizánok csak úgy megbíznak valami lányban, aki a semmiből bukkan elő? Nem, ezt a lányt küldték. Vika egykedvűen caplatott előttünk a hóban, kezét a kezes a zsebébe mélyezve. Hátulról úgy nézett ki, mint egy tizenkét éves fiú lopott szerelő ruhában. – Kíváncsi lennék, vannak-e csöcsei? – mondta Kolja. A durvasága feldühített, bár maga is eltűnődtem már ezen. A bőkezes lábasban lehetetlen volt kivenni az alakját, de ránézésre semmi hajlat nem volt rajta, olyan vékony volt, mint a fűszál. Kolja az arckifejezésemet látva elmosolyodott. Megbántottalak, bocsánatot kérek. Tetszik neked, ugye? Nem tudom. Többé nem fogok így beszélni róla. Megbocsátasz? Úgy beszélsz róla, ahogy akarsz. Nem, nem, már mindent értek. De figyelj, ezt a halat nem lesz szám könnyű kifogni. Újabb tanácsok következnek a kitalált könyvedből. Csak figyelj, Gúnyolód nyugodtan, de én többet tudok ezekről a dolgokról. Szerintem egy kicsit szerelmes lehetett Korszakovba. Az pedig keményebb legény volt nálad, úgyhogy keménységgel nem tudsz hatni rá. Nem volt szerelmes belé. Csak egy kicsit. Eszemágában sem volt keménységgel hatni rá. Hülyének nézel. Szóval az a kérdés, hogy mivel haszsá rá. Kolja sokáig hallgatott, Szemét összehúzva, homlokát ráncolva vette sorra magában az adottságaimat. Mielőtt még akár egy is eszébe jutott volna, kiabálást hallottunk a hátunk mögül, s megfordulva láttuk, hogy a katonák az útszélére terelnek bennünket. kocsikat vontató Mercedes féllánctalpasok konvoja húzott el mellettünk, készleteket, anyagot szállítottak a frontvonalba. Öt percig csak álltunk és néztük de a konvolynak még akkor sem lett vége. A németeknek eszükágában sem volt lenyűgözni fogjaikat, én mégis le voltam nyűgözve. A pityeri kiány azzal járt, hogy naponta négy-öt járműnél többet nem látott az ember az utcákon. Itt meg már negyvenet is megszámoltam ezekből, az elől gumikerekes, hátul lánctalpas védőrácsukon háromágú csillagot, seggükön fehérrel szegett, fekete keresztet viselő szörnyekből. A féllánc talpasok után nyolc kerekű páncélautók, hernyó nehéz aknavetők következtek, majd pedig könnyű tehergépkocsik, párhuzamos pacsoraikon kimerült, borotválatlan katonák ültek vállukra akasztott puskával fehér anorákban. A konvoj elejéről szitkozódást hallottunk, a sofőrök kihajoltak az ablakon, hogy lássák, mi a baj. Az egyik önjáró löveg leugrott a talpáról, Szerelők sürögtek, hogy megjavítsák, de a mögöttük veszteglő mozsarak mindent eltakartak szem elől. A gyalogosok megragadták az alkalmat, lemásztak a teherautókról, hogy hudgyozzanak egyet az út mentén. Nem sokára több száz katona, sofőr meg tüzér topogott a hóban, ordibáltatta barátainak, dőlt hátra, hogy messzebbre hudgyozzon mindenkinél. Itt is, ott is gőzpamatok szálltak fel a sárga hóról. Nézd ezeket a segnyalókat, ahogy lepisálják a földünket, morgot kolja. Majd nem röhögnek ilyen hangosan, ha én meg Berlin közepén gugolok leszarni. A gondolat felvidította. Lehet, hogy ezért nem bírom kinyomni, a beleim a győzelemre várnak. <gül> hazafias Belek. Nekem minden porcikám hazafias. A fütykösöm a szovjet himnuszt fütyüli, amikor elélvez. Ahányszor csak hallak benneteket, mindig fügykösökről, meg seggekről megy a szó, mondta Vika. A szokott nesztelenségével lopakodott mögénk. Összerezzentem, amikor megszólalt. Vedd le, és csináljátok már. Ő nem engem szeretne esztelenül látni. Vigyorgott rá szemérmetlenül Kója. Dühös lettem, meg zavarba is jöttem, de Vika rá sem bagózott. Körülnézett, hogy nem figyelnek-e az őrök, vagy más foglyok, és mindegyikünknek odadugott egy fél finom kenyeret. Látjátok a tisztek autóit a konvoj végén? kérdezte arrafelé nézve, de a kezét nem emelve föl. Nyár óta nem ettem ilyen mennyei kenyeret, mondta Kólya, aki már is befalta a maga adagját. Látjátok azt a kommandőrvágent, a horok keresztes zászlóval a lökhárítón? Az a bendrodt kocsija. Honnan tudod? Kérdeztem. Honnan, hogy három hónapja a nyomában vagyunk? Budogost snyál, kis hián puska végre kaptam. Az ő kocsija. Mi a terved? kérdezte kólya, kipiszkálva egy kömén magot a fogai közül. Amikor a konvoj elindul, megvárom, míg közelér és lelövöm. Nem lesz nehéz. Végig néztem az úton. Jóformán egy egész zászlóai kellős közepén álltunk, puskás, géppisztolyos németek százai vettek körül bennünket, gyalog és páncélosóban. Vagyis akár sikerül Vikának eltalálni a célpontját, akár nem, pár percen belül mindhárma halottak leszünk. – Inkább én lövöm le – mondta Kólya. Te is Lev, vegyüljetek el azokkal a kreténekkel a termelő szövetkezetből. Semmi értelme, hogy mind itt vesszünk. Vika-ajka halvány görbült. megrázta a fejét. Én vagyok a jobb lövő. Még nem láttál engem lőni. Az igaz. Továbbá én vagyok a jobb lövő. Semmi jelentősége, mondtam. Lőjetek mindketten, teljesen mindegy. Azt képzelitek, utána bárkit is életben hagynak itt. Ebben van valami, mondta Kólya. Ránézett az analfabéta foglyokra, akik körülöttünk topogtak, Csapkották össze a kezüket, legtöbbjük paraszt volt, aki még sohasem utazott egy-két kilométernél messzebbre a termelő szövetkezeténél. Pár vörös katona is volt közöttük. Gyanítottam, hogy egyik másik épp olyan jól tud olvasni, mint én. Mit mondtak, hányan vagyunk foglyok? Harminc nyolcan. Már csak harminc heten, felelte Vika. Észrevette, hogy rám eredek, mire ő is rám azt a könyörtelen kék szemét. Szerinted mennyi időnek kell eltelnie, míg valamelyik paraszt észreveszi, hogy hiányzik belőled egy darabka odalen. Az ágyékomra bökött, és befúj egy dupla adag levesért. Harminc hét. Túl nagy áldozat egyetlen németért, mondta Kolja. Harminc hét akiket az acélgyárakba visznek. Ezek már nem haszna vehető oroszok, válaszolta csendesen, szintele hangon vika. Német munkás kezek. Azon kívül Abendroth minden áldozatot megér. Kolja bólintott, és a kommandőrvágen felé sandított. Mi gyalog vagyunk, ő meg bástya, erre célzol. Mi még gyalogok se vagyunk, a gyalognak van értéke. Ha le tudunk ütni egy bástját, akkor van értékünk. Ahogy Kolja-e szavakat kimondta, rám pillantott, majd hirtelen maga biztosan elmosolyodott, arca felfény lett valami új ötlet nagyszerűségétől. Talán van más megoldás is. Várjatok itt. Hová mész? kérdezte Vika, de elkésett. Kólya már indult is a legközelebbi katonacsoport felé. A németek összehúzták a szemüket, amikor észrevették, újjuk a ravaszra csúszott, de Kolja felemelte a kezét, és hadarni kezdett a nyelvükön, olyan vidáman és nyugodtan, mint a csak valami parádéra gyűltünk volna össze. Harminc másodpercen belül már minnyáján röhögtek a viccén, amit nyilván bedobott nekik. Az egyik katona még egy slukkal is megkínálta a cigarettájából. – Van benne vonzerű – mondta Vika. Úgy hangzott, mint egy entomológus, aki egy bogár páncéljára tesz megjegyzést. Biztos a régel veszett árja testvérüknek nézik. – Fúra egy pár vagytok ti? Nem vagyunk pár. Nem úgy értem. Nyugél, Jova, Tudom, hogy a lányokat szereted. Apám hívott Ljovának, s most, hogy vika szájából hallottam, teljesen váratlanul, mégis olyan természetesen, mintha már évek óta így szólítana, kis híján elbőktem magam. Haragudtál rá, ugye, amikor azt mondta, hogy szeretnél mesztelenül látni? Mindenféle sületlenséget összehord. Szóval nem szeretnél mesztelenül látni? Vika csufondárosan mosolygott, ahogy ott állt szétvetett lábakkal, zsebre dugott kezekkel. Nem tudom. Igen, persze, hogy hülye és gyáva válasz, de valahogy sok volt nekem ez a délelőtt. Az egyik pillanatban azt hittem, már csak perceim vannak hátra, a másikban egy arhangelszki mesterlövész flörtöl velem. Flörtölt velem? A napok katasztrófák zűrzavarává olvattak össze, ami délután lehetetlennek látszott, Estére nyers tényé vált. Német hullák potyogtak az égből, Kannibálok árultak darált emberhúsból készült kolbászt a szénatéren, Bérházak omlottak össze, Kutyákból bombák lettek, Megfagyott katonákból jelzőtáblák, Egy félarcú partizán imbolygott a hóban, Szemrehányó tekintetet vetve gyilkosaira. Nem volt étel a hasamban, Nem volt zsír a csontjaimon, nem maradt energiám, hogy ezen a sok atrocitáson töprengjek. Csak mentem, mentem remélve, hogy kapok még egy fél szelet kenyeret, szerzek egy tucat tojást az ezredes lányának. Azt mondta, híres költő volt az apád. Annyira nem volt híres. Te is az akarsz lenni, költő? Nem, nekem nincs tehetségem hozzá. Mihez van tehetséged? Nem tudom, nem mindenki tehetséges. Ez igaz, hiába magyarázzák folyton az ellenkezőjét. Úgy láttam, kólja egész előadást tart a félkörben köréje gyűlő németeknek, széles karmozdulatokkal központozva a beszédét. Aztán rámutatott, és nekem elszorult a torkom, amint a német katonák felén fordultak kíváncsi mosolygós képpel. Mi a francokat mond ez nekik? Vika vállat vont. Hagyom fogja lövetni magát, ha nem vigyáz. A katonák kételkedni látszottak, de Kolja tovább győzködte őket. Végül az egyik, a fejét rázva, mint aki maga sem hiszi el, hogy ad ennek az őrült orosznak a szavára, megigazította a vállán az MP40-esét és elindult a konvoly vége felé. Kolja biccentett a körülötte állóknak, mondott még valami vicceset, amin megint csak vigyorogtak, aztán visszaballagott hozzánk. A nácik oda vannak, érted? Mondta Vika. Talán a Mejnkampból idéztél nekik? Na egyszer megpróbáltam elolvasni. Dögunalmas. Mivel eted őket? Azt mondtam, hogy fogadást ajánlok Herr Abendrotnak, az én 15 éves Leningrádi prolibarátom királynő nélkül is megveri a stormban fűrert csakban. 17 vagyok. Mindegy, 15 évestől még nagyobb sértés. Hülyéskedsz? kérdezte Vika, félrehajtott fejjel figyelve kóját, várva, hogy elmosolyodjon és megnyugtassa, nem csinált a marhaságot. Nem hülyéskedek. Arra nem gondoltál, hogy szöget üt majd a fejébe, honnan tudod, hogy itt van? Meg, hogy ismered a rangját, és tudod, hogy szeret sakkozni? Igen, mindez szöget fog ütni a fejébe, és csak annál kíváncsibb lesz, éppen azért ide fog jönni hozzánk. Mi a tét? Kérdeztem. Ha nyer, lepuffanthat bennünket. Bármikor lepuffanthat bennünket, amikor csak akar, te idióta. A katonák is ezt mondták. Hát persze. Én meg azt mondtam nekik, hogy a fűrer becsületes férfi az elvek embere. Bízom a szavában és a verseny szellemében. Imádják ezt a vér és becsület szarságot. És mit kapunk, ha győzök? Először is mindhármunkat szabadon enged. Arckifejezésünket látva gyorsan folytatta, mielőtt közbevághattunk volna. Égen igen, tudom, hogy hülyének néztek, de valójában nektek nehéz a felfogásotok. Most nem játszhatunk, amíg a konvoj mozgásban van. Egy kis szerencsével ma este kerül sor a játszmára, fedél alatt, távol mindentől. Kólya körbe mutatott az itt is, ott is körben álló, beszélgető, füstölő katonákon, a készletekkel megrakott talpasokon és nehéz tüzérségen. Soha sem fog elengedni bennünket. Nyilvánvaló, de oda benn könnyebb lesz lövéshez jutnunk, és ha ránk mosolyognak az istenek, még meg is szökhetünk. Ha ránk mosolyognak az istenek, mondta Vika, kolja fellengzős hangját majmóva. Figyeltél te eddig erre a háborúra? A szerelők visszaillesztették a talpat az önjáró lövegre, a sofőr és a személyzet felugrált. A motor köhögbe beindult, a szörnyetek mozgásba lendült, recseget, ropogott a köréje formálódott jégréteg. A gyalogosok nem siettek vissza a teherautókra, de amikor a tisztek rájuk ordítottak, és a konvoj kígyózni kezdett előre, reket hangon ők is búcsút vettek egymástól, szívtak még egyet a cigarettájukon, Elpöckölték és felugráltak a ponyvával fedett platókra. A katona, aki az üzenetet vitte Abendrotnak, visszaügetett az egységéhez. Amikor meglátott bennünket, bólintott és elmosolyodott. Az arca rózsaszín volt és szőrtelen kerek. Könnyű volt kopasz bömbölő csecsemőnek elképzelni. Egyetlen német szót kiáltott oda, mielőtt beérte a mozgó teherautót, Felnyúlt, és a bajtársai felrántották maguk közé. Ma este, mondta Kólya. Az őrök ekkor már üvöltöztek velünk, jól tudván, hogy nem értjük, de nem érdekelte őket. A lényeg világos volt. A foglyokat ismét felsorakoztatták, Vika eltávolodott tőlünk, vártuk, hogy a konvoj tovább menjen. Amikor a kommandőrvágen elberregett mellettünk, megpróbáltam kivenni benne Abbendrottot, de az ablakát zúzmaraborította. Ekkor eszembe jutott valami, ami már egy ideje nem hagyott nyugton, és koljához fordultam. Mi volt a másik dolog, amit kértél? Hogy? Azt mondtad, ha nyerek, először is szabadon enged bennünket. Mit kértél még? Lepillantott rám, a szemöldöke úgy ugrott össze, mintha nem akarná elhinni, hogy ennyire lüke vagyok. Nyilvánvaló nem, egy tucat tojást.